Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Nikmat diberikan oleh Allah Taala taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap Muslim dan Muslimah. Bukan fikir. Asyik mullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Al Sunnah wal Jamaah. Pembahasan kita masih poin yang ke-82. Pada pekan yang lalu kita bahas poin yang ke-82. Ya berkaitan dengan dakwah dan sudah saya jelaskan tentang definisi dakwah. Jadi dakwah menjelaskan kepada umat ini tentang arkanul Islam, tentang arkanul iman, tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah. Itu yang paling mendasar yang dijelaskan oleh seorang da'i Dan di awal-awal buku ini Dari poin yang pertama Dan juga dalam mukadimahnya Sampai poin yang ke-80 Menjelaskan Tentang berbagai macam Masalah yang berkaitan dengan akhidah Dengan tauhid Dan juga lawannya tentang syirik Membahas juga tentang sunnah Dan juga lawan daripada sunnah yaitu bid'ah dan yang lainnya dibahas dalam buku ini. Setelah diketahui yang demikian, setelah dipelajari, maka dia harus berdakwah. Dan dakwah dimulai dengan bekal ilmu syar'i. Jadi orang enggak mungkin dia bisa berdakwah tanpa ilmu. Dan ayatnya sudah kita bahas surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku Aku dan orang-orang mengikuti Mengikuti aku mengajak kalian kepada Allah Dengan yakin Masuci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik Ini sudah kita bahas Tentang wajibnya Seorang da'i harus berilmu Dan metode ilmiah ini dibangun di atas tiga Dengan dasar ayat ini Yang pertama yaitu al-ilmu Yang kedua dakwah menuju al-haq mengajak manusia kepada kebenaran. Yang ketiga, teguh dan istiqamah di atas kebenaran. Itu di halaman 619 dari buku Syarah Aqidah Al-Sunnah wa Jamaah. Sekarang kita akan bahas ayat dalam surah Al-Fath di ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil dan membawa kebenaran Yaitu agama yang hak. Liu diharuh aladini kulle agar Allah menampakkan agama ini atau agar dimenangkan agama ini terhadap semua agama. Wa kafabilahi syahida dan cukuplah Allah sebagai saksi. Di sini sebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Al Wa Taala dengan Al-Huda wal haq yang dimaksud dengan al-huda, yaitu al-ilmun nafiq. Yang dimaksud dengan al-huda, yaitu al-ilmun nafiq, ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, yaitu amal saleh. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di di dalam tafsirnya bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Hukum-hukum dan berita yang datang darinya. Memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati, ruh dan jasad. Beliau SAW, memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Beramal soleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW, melarang perbuatan syirik, perilaku dan akhlak yang buruk yang berbahaya untuk hati, badan, dunia dan akhirat. Ini dijelaskan oleh Syekh Asad dalam kitabnya Taizir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamul Menan Saya akan jelaskan tentang apa yang dia sampaikan ini. Disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan agama yang hak Makanya setiap da'i Setiap ustaz Setiap ulama Yang mereka berdakwah, Mereka harus jelaskan tentang agama Islam ini yang hak Bahawa satu-satunya agama yang hak adalah agama Islam Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Ini harus ditegaskan kepada umat Supaya mereka faham Karena Allah menurunkan agama ini yang dibawa oleh para ambiya wal-rusul, yaitu agama Islam, agar semua manusia masuk ke dalam agama ini. Dan selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah Taala Dengan dasar surah Ali Imran, Allah berfirman, Inna dina inda Allahil Islam. Tersungguhnya agama yang terhadap, insyaAllah agama Islam. Juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran, di ayat 85, Wa ma yabdagi ghaira Islam midinan falayuk balamin, wa huwa fil-akhirati minal khasirin. Padahal siapa mencari agama selain Islam. Tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi agama Islam agama yang hak. Agama yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang membawa kepada keselamatan. Yang membawa kepada keredoan Allah. Yang membawa manusia ke sorga. Dengan agama Islam ini. Manusia akan masuk ke dalam sorga. Tanpa Islam tidak akan masuk ke surga. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah ibnu Jud'an di Mekah itu, dia banyak berbuat kebaikan. Memberikan makan kepada orang-orang yang susah, menolong orang, membantu anak-anak yatim. Apakah bermanfaat? Kata Nabi SAW tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan dua kalimat, Syahadat, dia belum masuk dalam agama Islam Jadi orang kafir Yang berbuat kebaikan apa saja Kebaikan itu dibalas di dunia Tapi di akhirat Dia menjadi debu yang Perterbangan, tidak dapat apa-apa Maka yang membawa manusia Masuk ke dalam agama eh, Yang membawa manusia masuk ke dalam syurga Ya agama Islam ini Maka ketika dia tidak masuk dalam agama Islam Kekal dalam neraka selama-lamanya Seperti Pamannya Nabi Abu Talib Nabi sudah dakwahkan untuk masuk dalam agama Islam. Tapi dia tidak mau masuk dalam agama Islam. Tetap dalam kekafiran. Maka dia kekal dalam mereka selama-lamanya. Dan Nabi mohon kepada Allah agar diringankan siksaannya, Dibakar kakinya otaknya mendidih selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Makanya kita harus jelaskan tentang agama Islam ini agama yang hak. Kemudian yang juga harus jelaskan kepada umat ini. Iaitu tentang ilmu yang bermanfaat. Seorang muslim dan seorang muslimah wajib menuntut ilmu syar'i dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, Kalau sebut ke muslim termasuk muslimah. Dan ilmu yang bermanfaat ini yang kita minta setiap hari. Allahumma inni as'aluka itu yang tiap hari kita minta. Sesudah selesai salat subuh, kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat ini, ilmu yang datang dari Rasulullah SAW Ilmu yang bermanfaat itu yang datang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in Itu ilmu yang bermanfaat Dan ilmu yang bermanfaat ini Mesti membuahkan Rasa takut Yang harus diingat Bahawa ketika kita nuntut ilmu ini Harus membuahkan rasa takut kepada Allah Kecintaan kepada Allah Mengharap kepada Allah Bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat Kemudian yang kedua Ilmu yang bermanfaat itu membuahkan kita mengamalkan apa-apa yang diredui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dikatakan oleh para ulama salaf, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu khasyatullah ilmu itu takut kepada Allah. Jadi seorang dai harusnya bekal ilmu dan ilmu ini bagaimana ditakut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah berfirman di dalam surah Fatir tentang para ulama Di ayat 28 Sesungguhnya yang takut kepada Allah Itu para ulama Dia betul-betul takut kepada Allah Makanya dia wajib untuk menjelaskan kepada umat ini Kebenaran Tidak boleh disembunyikan Wajib menjelaskan kepada umat kebenaran Dan tidak boleh dia disembunyikan Yang pertama kali dia harus jelaskan tentang tauhid Kepada umat ini Dan harus jelaskan tentang syirik Jelaskan tentang sunnah Jelaskan tentang bid'ah Jelaskan tentang bagaimana taat kepada Allah Dan jelaskan juga Bagaimana perbuatan dosa dan maksid Dan akibatnya perbuatan dosa dan maksid Harus jelaskan enggak boleh dibiarkan Jadi ilmu yang bermanfaat itu Yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah Dan menolong dia Untuk mencapai keredoannya Itu ilmu yang bermanfaat Dikatakan oleh Imam Ibn Hazm di Dalam kitabnya Yaitu Al-akhlaq wa-siyar Kata beliau Ajallul ulumi min khaliqika ta'ala wa ma'anakal alwusuli ila ridahu. Kata Imam Ibn Hazm rahimahullah, ajallul ulumi min khaliqika ta'ala wa ma'anakal alwusuli ila ridahu. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, ilmu yang paling mulia yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita pelajari Yaitu ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ilmu yang paling bermanfaat itu Yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Kepada Allah Ta'ala Dan dapat menolong kita untuk sampai kepada kereta Allah Jadi kata Ibn Azam Ilmu yang bermanfaat apa yang mendekatkan engkau Kepada pencipta engkau Yaitu Allah Ta'ala dan dapat melongkau untuk sampai kepada kerajaan Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, masalah. Al-huda Al wadil haq. Agama yang haq. Kalau kita sudah menuntut ilmu syar'i, Ya kita harus mengamalkan ilmu ini. Karena ilmu ini untuk diamalkan. Bukan untuk koleksi ilmu. Diamalkan. Maka seorang da'i, dia menjadi contoh. Seperti yang sudah saya sebutkan. Di surah Fusilat Ayat 33. Di halaman 618 wa man da wa amila wa qala Dan tidak ada Yang lebih baik perkataan Yang menurunkan orang yang menyeru manusia Kejalan Allah Mengajak manusia kejalan Allah Dan dia mengerjakan amal soleh Jadi Seorang da'i ini dia Samping dia berdakwah, Dia juga melakukan amal soleh Dan dia berkata kami orang-orang Islam. Jadi ilmu yang bermanfaat dalam amal salah. Ini dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. sampai akhir hayatnya. Mengajarkan ilmu ini dan Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Terus diberikan wahyu sampai akhir hayatnya. Kemudian Nabi terus melakukan amal salah sampai akhir hayatnya. Kemudian disini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Sa'di Nasirah Beliau Allah SWT mengutus Nabi Muhammad S.A.W. untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Jadi Nabi menjelaskan kepada umat ini Yang mana yang benar, yang mana yang batil Harus kita jelaskan Yang hak itu hak, yang batil itu batil Tidak boleh disembunyikan Jelaskan kepada umat ini Yang hak itu hak, yang batil itu batil Terutama berkaitan tentang tauhid. Jelaskan kepada umat Yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik Jelaskan kepada umat Itu yang paling asas, yang paling mendasar Bagaimana umat beribadah kepada Allah Dengan benar kerana Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jelaskan kepada umat ini bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Dan tidak ada arti ibadah yang benar kecuali tauhid. Arti tidak mungkin dia beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan tauhid yang benar. Dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Kemudian menjelaskan tentang nama-nama Allah. Sifat-sifatnya. Perbuatan-perbuatannya Kita jelaskan tentang nama-nama Allah SWT Walillahil asma'ul husna fada'u biha Bagi Allah semua nama-nama yang baik Maka berdoalah dengan nama-nama itu Bahawa Allah mempunyai nama-nama yang indah Dan sifat-sifat yang tinggi Dan jika perbuatan-perbuatan Yang Allah berbuat Menurut apa yang Allah kehendaki Dan semua Perbuatan Allah ini Adalah Adil Kemudian Hukum-hukumnya Juga demikian hukum-hukumnya Semua berita yang datang Allah itu benar Dan semua hukumnya itu Juga adil Dan berita yang datang darinya, tidak boleh kita tolak Kita wajib membenarkan semuanya Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran Dan disabdakan Rasulullah SAW Kita wajib membenarkan Tidak boleh kita mengingkari Kemudian Memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati dan ruh Dan jasad Arti Nabi SAW Ketika berdakwah, menjelaskan kepada umat tentang Al-Qur'an, tentang sunnah ini yang bermanfaat buat hati, ruh dan jasad. Yang pertama kali kalau kita mau bahas tentang tauhid. Karena tauhid ini bermanfaat buat hati, bermanfaat buat ruh, bermanfaat buat jasad. Makanya orang yang hatinya bertauhid kepada Allah, yang mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, yang dia meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah yang wajib diibadahi, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Hatinya hidup. Al-Imam Nukai membagi hati itu menjadi tiga. Hati yang sehat, itu hati yang hidup. Yang kedua, hati yang mati. Yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang hidup ini, itu hati yang berisi dengan tauhid kepada Allah Taala Yang memahami tentang Quran dan Sunnah, dan dia mengamalkannya. Di antara tugas dakwah Nabi Muhammad SAW membersihkan hati. Ketika Allah menyebutkan tentang nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada umat Islam ini, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karunia yang paling besar, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada umat Islam diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan tugasnya Nabi membersihkan hati manusia. Allah berfirman: لَكَتْمَنَ اللَّهُ عَنَ mu'minin Iz ba'athafīm min anfusihī yatlū 'alayhim āyātihī wa yuzakkīhim wa wa in min qablu lafī ḍalālin mubīn. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 164. Kamu lihat bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya membersihkan hati manusia. Dan diutus Nabi membawa nikmat yang paling besar. Allah berfirman: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى Sungguh Allah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum muminin. Ibathafim Rasulul min anfusim. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari diri mereka dari jenis manusia. Ia terulangim membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wajizkihim dan membersihkan hati mereka. Yaitu, tugas dakwah ini membersihkan hati manusia di antaranya. Di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, membersihkan hati manusia, wajizkihim. وَيُعَلِّمُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, yaitu Al-Quran, Wal-Hikmah, yaitu Al-Sunnah. وَإِنْ كَانُمِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Dan sesungguhnya mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Nabi Muhammad Alaihi Wasallam diutus oleh Allah yang pertama membersihkan hati manusia kemudian yang kedua mengajarkan Al-Quran yang ketiga mengajarkan Sunnah. Jadi harus diperhatikan bahwa seorang da'i di samping dia mendakwakan kebenaran kepada umat ini. Maka dia harus berusaha bagaimana membersihkan hati manusia. Tentunya juga dia harus membersihkan hati dia. Dibersihkan hati manusia dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Dari riak. Dari kesombongan. Dari syirik. Kemudian juga dari ingin atau senang untuk dipuji dan disanjung oleh manusia, tamak kepada dunia, ingin menjadi apa? ingin jadi berkuasa atau yang lainnya. Atau sifat-sifat yang lain, sifat bakhil, sifat penakut, sifat yang lainnya yang ada dalam hati manusia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk membersihkan ini. Bangnya kita harus berusaha dalam kita mengaji, nuntut ilmu ini, kita harus membersihkan hati kita. Dan juga jangan tinggal berdoa kepada Allah. Antum hafalkan doa yang Nabi berlindung kepada Allah dari semua sifat yang jelek dan minta kepada Allah agar dibersihkan hatinya dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Antum hafalkan doa itu ada dalam buku doa dan wirid. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha. وَزَكِّيهَا أنتَ خير من زَكَّاهَا أنتَ وليها مَوْلَهَا اللهم اين اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها إي نبي بننه قل الله اللهم اين اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم ااتي نفسي تقوها وزكيها أنت خير من زكاها أنتَ وليها مَوْلَهَا Allahumma ini a'udhu bika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yakshak Wa min nafsin natashba' Wa min dakwatin la yustajabu laha Ini dihafalkan nanti Nabi binung kepada Allah dari Aku binung kepada engkau ya Allah Dari sifat lemah Dari sifat malas Dari sifat pengecut Dari sifat bakhil Dari umur pikun Dan dari adab kubur Ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya Bersihkan hatiku ya Allah Karena engkau lah yang dapat membersihkannya, engkaulah penolongnya, engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku bimbing badan engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak dikabulkan. Untuk maafkan nanti di sini Sahih Muslim dan Nasa'i. Di sini Nabi sallallahu mengajarkan kepada umat semua yang bermanfaat buat hati, buat ruh dan buat jasad. Maknanya ketika kita mengaji untuk ilmu dan juga berdakwah kita harus selalu membersihkan hati kita semua sifat apakah itu sifat sombong, sifat angkuh, sifat ria, sifat ingin dipuji oleh manusia, sifat tamak, sifat ingin mengharapkan dunia atau yang lainnya, nggak boleh bersihkan hati kita. Beliau sesungguhnya memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Di dalam dakwah ini mengajak manusia untuk mengelaskan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Mencintai Allah, kita harus beribadah. Bagaimana kita mencintai Allah semata-Alam. Maka disebutkan oleh para ulama bahawa rukun ibadah itu ada tiga, rukun ibadah. Yang pertama kecintaan kepada Allah al-mahabbah, yang kedua al khauf yang ketiga al-rajah. Rukun dari ibadah itu tiga, yang pertama al-mahabbah, yaitu kecintaan, yang kedua al-khawf, takut kepada Allah, yang ketiga ar-raja, yaitu mengharap kepada Allah. Adapun syarat ibadah dua, yaitu ikhlas dan ittibā. Syarat ibadah dua, ikhlas dan ittibā. Syarat dalam ibadah kepada Allah dua, ikhlas dan ittibā. Adapun rukun ibadah tiga, yaitu kecintaan. Takut kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah dan juga mengharap kepada Allah. Kemudian Nabi juga saw mengajarkan kepada manusia akhlak yang mulia di dalam dakwah, diajarkan akhlak, diajarkan adab. Ini penting. Bagaimana akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada Rasulullah saw, akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada ulama ahlu sunnah, akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada masyarakat. Akhlak juga kepada bergaul kita dengan orang kafir. Itu juga ada adabnya. Bagaimana akhlak menersyarat Islam itu? Bagaimana juga kepada yang lainnya, kepada binatang dan yang lainnya. Itu diajarkan adabnya semuanya. Dalam Islam. Lengkap agama Islam ini. Sempurna semua agama Islam. Semua diajarkan. Adab ini penting, akhlak ini penting. Tidak ada yang paling besar timbangannya di hari kiamat setelah tauhid kepada Allah melainkan akhlak yang mulia. Semasa Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diraikan oleh Imam Tharmidi, "Ma'ashiyun athqal fi mizan mumin yom al min khulqin hasan, wa inna la yubghidul fahish badhi Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya di hari kiamat. Mungkin akhlak yang mulia Tidak ada sesuatu yang paling berat Timbangannya dari kiamat Timbangan kebaikan Mungkin akhlak yang mulia Dan sungguhnya Allah membenci Orang yang fahish dan bedzi Orang yang keji Orang yang kotor mulutnya Itu tidak disenangi oleh Allah Mata'ala Allah benci kepada mereka Orang yang berkata keji Dan juga orang yang mulutnya kotor Jadi akhlak yang mulia ini Ini harus diajarkan terus Adabnya harus diajarkan Pertama, para penuntut ilmu syar'i ini harus punya adab begitu juga para da'inya. beradab dengan adab yang mulia Adab talibul ilm dan itu dibahas oleh para ulama tentang adab-adab talibul ilm dalam kitab-kitab mereka dibahas sejak zaman dahulu sudah dibahas ini tentang adab talibul ilm dan tentu harus baca itu bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu kemudian nabi juga mengajarkan Amal yang soleh. Dan ini tentang akhlak yang mulia. Allah menyebutkan dalam Al Quran pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Wa inna laala kulluqin azim. Sesungguhnya Engkau Muhammad SAW berada di atas akhlak yang mulia, dipuji. Bahkan Nabi SAW dalam berdakwah mengatakan buat tuli utamima makarimakhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya penting dalam dalam kita nuntut ilmu, dalam kita mengaji dan berdakwah, ini harus diingatkan tentang masalah akhlak. Karena banyak orang juga ketika dia nuntut ilmu, enggak punya akhlak. Dia sebagai dai juga kadang-kadang enggak punya adab, maka harus diajarkan, diajarkan. Dan harus baca kitab kita para ulama yang menjelaskan tentang adab. Mungkin bisa baca juga bukunya Ibnu Jamaah, iaitu ya, tentang Tazkiratul <tantik> Samir itu Yang menjelaskan tentang Adab talibul ilm Dan juga tentang Adab guru dalam mengajar Begitu juga Buku-buku yang lain banyak sekali Syekh Bakar Abu Zaid juga menulis kitab Hiliyah talibul ilm Hiliyah talibul ilm Tentang hiasan penuntut ilmu itu Adab penuntut ilmu Kemudian juga Nabi SAW berkata untuk menganjurkan manusia melakukan amal-amal saleh, Beradab dengan adab yang bermanfaat. Tujuan dari kita menuntut ilmu ini untuk beramal. Dan juga beradab dengan adab yang bermanfaat. Dan Nabi SAW juga melarang manusia dari perbuatan syirik. Ini harus kita contoh. Para da'i ini harus terus mengingatkan manusia. Jangan sampai manusia jatuh dalam perbuatan syirik. Tidak boleh disembunyikan. Yang jelas-jelas syirik harus dijelaskan kepada umat. Orang minta ke kubur-kubur. Orang ke dukun pasang jimat, percaya pada hari sial, bulan sial, ini syirik semuanya. Harus dijelaskan kepada umat. enggak boleh disembunyikan. Dari ini harus ribuan kali dijelaskan kepada umat tentang kesyirikan yang masih ada di masyarakat. Yang mereka masih meminta atau beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ini syirik. Syirik itu menghapuskan amal mereka. Kesian umat ini. Kalau para da'i enggak menjelaskan kepada umat tentang tauhid dan syirik, kesian umat ini. Dan saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu bahawa di antara ciri Nabi Muhammad SAW yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa bil mu'mini naraufur rahim beliau sangat kasih dan sayang kepada umatnya bentuk kasih dan sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam ini Nabi jelaskan yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana sunnah yang mana bid'ah, Nabi jelaskan jelaskan tidak boleh sembunyikan. itu bentuk kasih sayang, kalau tidak dijelaskan tentang syirik dan bahaya kesyirikan ya umat ini akan terus berbuat syirik sampai matinya kalau terus berbuat syirik sampai matinya, meskipun dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, tapi dia berbuat syirik, akan dihapuskan amal-amalnya. Jangankan untuk kita, kata Nabi Muhammad SAW, Allah firmankan dalam surah Az Zumar di ayat 65, lain ashraq ta la amaluka, walla taqunnan min al qasirin. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Di surah Az-Zumar surah 39 ayat 65, la in ashraqta la yahbaton 'amaluka wa la takunnal Kalau engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau syirik menghapuskan seluruh amal. Makanya harus diperhatikan, harus jelaskan kepada umat dan larang mereka dari berbuat syirik. Dan larang mereka juga dari perilaku dan akhlak yang buruk yang berbahaya bagi hati, badan, dunia akhirat. Semua kesyirikan berbahaya. Semua kesyirikan merusak. Semua bid'ah juga demikian. Berbahaya untuk hati, badan, dunia akhirat. Jadi yang berbahaya buat hati manusia yang pertama syirik. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga maksiat. Ini semuanya berbahaya. Maka yang bermanfaat buat hati apa? Yang bermanfaat buat hati tauhid. Yang bermanfaat buat hati yaitu sunnah. Yang bermanfaat buat hati yaitu ketaatan. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini bermanfaat buat hati. Yang berbahaya buat hati yaitu kesyirikan. Kemudian bid'ah. Berbahaya buat hati. Dan juga yang ketiga adalah mahasiat. Ini bisa anda melihat dalam bukunya Al-Imam Muqayyim. Dalam kitabnya Ad-Dakwa Dawa Penyakit dan Obatnya. Sekarang kita lanjutkan. Ini dakwanya Nabi Allah utus demikian. Jadi kita harus tahu. Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Makanya kalau umat Islam ini menuntut ilmu. Semua umat menuntut ilmu. ilmu Itu ilmu syar'i, Quran dan sunnah al-Fahmi Sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengamalkan amal soleh umat Islam ini, maka Allah berikan kejayaan bagi umat Islam. ini. Diangkat ini agama di atas seluruh agama. Dimenangkan oleh Allah di atas seluruh agama. Tapi sayangnya umat Islam tidak nuntut ilmu. Sedikit yang thalabul ilmi, nuntut ilmu sedikit. Yang kebanyakan enggak nuntut ilmu. Palingan nuntut ilmu cuma ratusan orang aja yang hadir di pengajian. Tapi yang jutaan, tidak untuk ilmu. Komunis ini, umat Islam jutaan tidak untuk ilmu. Begitu juga yang melakukan amal saleh cuma sedikit, yang banyak tidak melakukan amal amal saleh. Yang bertauhid kepada Allah juga sedikit, yang berbuat syirik banyak jutaan yang berbuat syirik. Yang berbuat bedah juga jutaan yang orang berbuat bedah. Makanya Allah belum angkat agama ini, jadilah agama. Umat Islam tidak diberikan kejayaan, karena apa? Mereka telah menyalahi sunnah sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud kata Nabi saw wajuhinat villa tu wasagaru alaman khalaf amri dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku kata Rasulullah SAW, dijadikan kehinaan bagi umat Islam ini dan kerendahan bagi Rasulullah bagi orang-orang yang menyalahi perintahku perintah Nabi Muhammad Karena kebanyakan umat Islam menyalahi perintah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sehingga diberikan kehinaan dan kerendahan Kalau mereka ingin kembali lagi Untuk jaya, ya mereka kembali ke agama Dalam hadis yang lain Dalam rakyat Abu Dawud juga Nabi bersabda Ketika menjelaskan tentang Umat Islam ini sudah sibuk dengan dunia Sudah sibuk dengan riba dan segala macam Nabi menyebutkan Salatallahu alaikum Zullan La yanzi'ahu hatta tarji'u ila dinikum di akhir hadis itu Nabi sebutkan, Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan, menguasakan kepada kalian kehinaan, sampaikan kembali kepada agama kalian. Jadi orang kalau sudah berjual beli dengan riba, sudah sibuk dengan dunia, sudah tamak kepada dunia, maka Allah berikan kehinaan. Dan manusia meninggalkan jihad dari Nabi. Nabi mengingatkan bahawa mereka sudah meninggalkan. Iza tabay'atum bil'ina, wa akhutub adnal baqar, wa raditum bizzak, Wartakum Jihad. Sallallahu Alaihi Wasallam. La Yanzaghu Hatta Terjua Ladinikum. Kita Nabi apabila Bakar juga berjua al-Biridi dengan riba. Dan kalian sudah memegang buntut-buntut sapi. Ya sibuk dengan dunia. Warahid itu biza. Dan kalian sudah mencintai tanaman. Wartakum Jihad. Ini semua berkaitan dengan kecintaan manusia pada dunia. Dan kalian meninggalkan Jihad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan Dan Allah enggak akan cabut Sampai Kalian kembali kepada agama kalian ini Di awal-awal juga saya sebutkan ini Artinya di awal-awal buku ini Saya sebutkan tentang hadis itu Allah akan memberikan kehinaan kepada umat Islam Sampai mereka kembali kepada agama mereka Jadi umat ini akan tetap dalam kehinaan Sampai umat Islam ini Kembali kepada agama Islam yang hak. Kalau mereka kembali kepada agama Islam yang hak. Maka Allah SWT akan memberikan kemuliaan kepada umat Islam. Jadi ini harus diperhatikan. Bahwa umat Islam diberikan oleh Allah kehinaan. Sampai mereka kembali kepada agama mereka. Sekarang kita lanjutkan. Yang B. Ahlu sunnah berda'wah mengajak manusia. Kejaran Allah dengan hikmah. Manusia. Ya Ahlu sunnah berdakwah mengajak manusia kejahat Allah dengan hikmah. Ya harus kita paham dulu tentang hikmah. Jadi hikmah itu disebutkan dengan as-sunnah. Hikmah juga disebutkan dengan definisinya oleh para ulama. Ada beberapa definisi tentang makna al-hikmah. Di bawah saya sebutkan di footnote itu ada Tapi ada juga Yang lebih lengkap dari itu Di footnote ada penjelasan tentang Makna hikmah Hikmah itu Kalau di buku ini Disebutkan Al-isabah fil-aqwali wal-af'ali Wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi Hikmah itu Kita lihat di halaman 620 Di bawah Hikmah itu al-isabah Fil-aqwali wal-af'ali wa wad'u kulli fi mawd'ihi benar dalam berkata dan berbuat dan menetapkan segala sesuatu pada tempatnya itu tentang al hikmah ada juga yang menyebutkan tentang al hikmah makna al hikmah sebab makna al hikmah ini banyak ya kesimpulannya demikian kalau kita lihat tentang makna al hikmah itu disebutkan oleh para ulama Maknanya, ada yang menyebutkan tentang makna al-hikmah itu al-adl, keadilan, maknanya ilmu, maknanya kenabian, maknanya Qur'an, maknanya Injil dan yang lainnya. makna dari al-hikmah. Dia juga mengatakan, al-hikmah isabatul haq bil ilmi wal aql. Benarnya, artinya tepat dalam kebenaran dengan ilmu dan akal. Tapi ada juga memberikan definisi seperti tadi, tapi lebih lengkap di sini. Al isabatu fil aqwali wal afali, wal iradati, wal iqtadi, wa wadu kulli sheen fi moudhihi. Jadi yang dikatakan al hikmah itu al isabatu fil aqwali wal afali, wal iradati, wal iqtadi, wa wadu kulli sheen fi moudhihi. Jadi al hikmah itu yaitu benar dalam berkata, benar dalam berbuat, benar dalam keinginan, benar dalam keyakinan. Yang di sini enggak ada, di buku ini enggak ada. Benar dalam perbuatan, eh, dalam benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, benar dalam keinginan, dalam niat. Niatnya harus benar. Benar juga dalam i'tiqad dalam keyakinan. Dan menatakan segala sesuatu pada tempatnya itu yang dikatakan dengan al hikmah al hikmah ini bawakan oleh Syekh Said Syekh Dr. Said bin Ali bin Wal wa Qattan menjadirin al hikmah fi ad-da'wah ila Allah fi al hikmah dakwah da jadi hikmah itu lihat sesuai dengan Al-Qur'an sesuai dengan Sunnah itu hikmah jadi banyak orang mengatakan kalau dakwah Memulai dengan Tauhid tidak hikmah Dari mana? Justru ini hikmah Memulai dakwah dengan Tauhid itu hikmah Memulai dakwah menjelaskan kepada umat ini Tentang pentingnya Tauhid Manfaatnya Tauhid Dan bagaimana mereka beribadat kepada Allah dengan benar Itu hikmah Justru tidak hikmah kalau dia menyampaikan dakwah yang lain Selain dari Tauhid Itu tidak hikmah Kenapa? Bertentangan dengan Quran Bertentangan dengan Sunnah Bertentangan dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Bertentangan tidak hikmah. Meskipun orang katakan itu hikmah, tapi tidak hikmah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 155, Udu'u ila sabiri rabbika bil-hikmati wal-mau'idatil hasana wa jadilu millatihi ahsan. Inna rabbaka huwa alami man an sabirihi wa huwa alamu bil-muhtadin. Serulah manusia ke jalan Rabbmu. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan... Debatlah atau bantahlah mereka dengan cara yang baik sesungguhnya Rabb-mu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Kita tugasnya sebagai dai mengajak dengan hikmah artinya dengan dasar Quran dan sunnah sesuai dengan contoh nabi dalam dakwah itu dengan hikmah wal mauizatul hasanah dan nasihat yang baik wajadilhum bil lati hasan dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi secara umum dakwah ini dengan hikmat. Kemudian yang kedua, nasihati umat ini dengan baik. Yang ketiga kalau ada yang menentang, membantah, maka kita bantah mereka dengan cara yang lebih baik. Bilatihi ahsan. Kemudian Allah sebutkan di sini inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang sesat dari jalannya wa wa'lamul Allah mengetahui Siapa yang mendapat petunjuk? Berarti dalam dakwah itu dari yang kita dakwakan kepada manusia ada yang dapat petunjuk, ada yang sesat. Allah menyebutkan demikian. Seperti juga Allah sebutkan yang sudah kita bahas juga. Allah berfirman: Walakatbaatnya fi kulli ummati rasulani abdullah wa jinimutakut. Setelah itu ayatnya: Famanhu manhakat alihi dzalala. Allah menyebutkan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budu Allaha wa yastaqimut tauhid. Fa minhum adallu wa minhum man haqqat 'alayh ad-dhalal. Fasiru fil ardi fandhuru Jadi Allah menyebutkan, sungguh kami tahu setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya hendaklah menauhidkan Allah, menjauhkan tauhid. Di antara mereka ada yang dapat petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka dalam dakwah ini Tidak mungkin kita semua orang dapat petunjuk Tidak mungkin. Itu yang kita ingat dalam dakwah. Kita tetap berusaha berdakwah. Menyampaikan tauhid kepada umat. Menjelaskan tentang bahaya syirik. Menjelaskan tentang sunnah. Tentang bahaya beda. Mengajak mereka kepada ketahatan. Menjauhkan mereka dari maksiat. Jelaskan kepada umat. Adapun masalah hidayah. Hidayah tangan siapa? Allah SWT. Ta Di tangan Allah. Ada yang dapat petunjuk. Ada yang tetap dalam kesesatan. Jadi jangan kita mempunyai berpikir. Oh kita punya cara yang baru dalam dakwah. 17. ini sesat nantinya sampaikan aja tentang tawhid kepada umat jangan pakai cara-cara yang baru dengan dakwah itu yang menyimpang dari manajah salam, tidak boleh dakwah sampaikan kepada umat tentang tawhid jelaskan, yang asas tawhid bukan dakwah dengan yang sunnah-sunnah itu, -sunnah bukan yang wajib yang paling wajib apa dari semua yang wajib, yang paling wajib apa tawhid kepada Allah, itu jelaskan Adapun orang dapat hidayah bukan urusan kita. Adapun orang itu sesat bukan urusan kita. Allah, Allah yudillu man yasha wa yahdi, dan insyaallah menyesatkan siapa yang Allah kendaki dan Allah memberikan petunjuk siapa. Oke, Anda melihat ketika berbicara tentang dakwah di dua ayat ini. Ini pertama surah An-Nahl ini. Ya. Ayat 65. Kemudian dia An-Nahl juga di ayat 36. Allah sebutkan tentang apa? Setelah dakwah Allah sebutkan apa? Tentang petunjuk dan kesesatan. Perhatikan itu. Setelah kita mengajak orang, mendakwakan orang, setelah itu Allah sebutkan apa? Tentang petunjuk dan kesesatan. Perhatikan itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa dengan dakwah kita orang dapat hidayah. Tidak, Allah memberikan hidayah. Tapi kita memang sebagai perantara menyampaikan dengan cara yang baik. Tapi yang memberikan hidayah Allah sebaik apapun dakwah kita, kalau Allah enggak berikan petunjuk, bisa enggak orang itu? Tidak ya? Tidak bisa. Orang yang paling baik dalam mendakwakan dakwah Islam ini, Nabi Muhammad SAW. Yang paling baik adalah semua da'i, seluruh dunia ini, yang paling baik Nabi Muhammad dalam berdakwah. Tidak ada yang lain. Tapi bagaimana Nabi mendakwakan pamannya Abu Talib? Luar biasa Nabi dakwakan. Dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling hikmah Nabi dakwakan. Masuk Islam atau tidak? Tidak. Karena hidayah di mana? Di tangan Allah. Itu itu. Kadang-kadang kita merubah-rubah cara dakwah. Seolah-olah kita yang punya petunjuk. Kita tidak punya petunjuk. Yang punya petunjuk Allah SWT yang memberikan hidayah. Kita hanya menyampaikan kepada manusia. Dan sampaikan sesuai dengan sunnah. Sampaikan tauhid kepada mereka. Sampaikan tauhid Ini asas. Jelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ini di ayat 125. Allah menyebutkan setelah hidayah itu. eh Setelah kita mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian Allah sebutkan Allah tahu siapa yang sesat dan Allah tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Sama seperti di surah An-Nahl juga ayat 36. Yang sudah sering saya sampaikan ayatnya di surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budulllah wa yastanibut taghut famin humman hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dholalah fasiru fil ardi fandhuru kayfa kana 'aqibatul dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah akan beribadah kepada Allah dan jauhkan ta'ud. Di antara mereka yang dapat petunjuk, di antara mereka yang tetap dalam kesatan, maka berjalanlah akan di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi sini Allah sebutkan tentang hidayah setelah dakwah. Allah sebutkan juga tentang kesesatan setelah dakwah. Jadi ada orang yang sesat, ada orang yang dapat petunjuk. Jadi ini harus kita perhatikan Jadi kalau kita kita dakwah sudah dengan jalan yang hak Ada orang yang sesat, bukan salah kita Kita berdakwah Jangan disalahkan Tapi juga jangan pakai Cara-cara yang lain, yang menentang Atau yang menyimpang Saya akan sebutkan tentang penjelasan dari ayat ini Ayat yang mulia ini adalah Asas yang mengajarkan jalan Menuju kepada Allah Dan jalan berdakwah kepada para da'i Jadi jalan dalam Berdakwah jadi ini harus tahu bagaimana berdakwah. Karena sungguhnya Allah telah menceritakan kepada para hambanya melalui kitabnya yang Allah turunkan dan dengan penjelasan Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara-perkara yang dalamnya terdapat penerangan untuk akal mereka, kesucian jiwa dan kelurusan perbuatan mereka. Jadi dakwah yang kita dakwakan kepada umat ini mesti membawa kepada apa? Pencerahan kepada akal mereka. Membawa kepada kesucian jiwa mereka. Dan juga membawa kepada kelurusan perbuatan mereka. Dengan dakwah ini. Allah SWT telah menamakan syariat itu dengan sabil. Udu'u ila sabili rabbika. Perhatikan ayat ini. Udu'u ila sabili rabbika. Allah menyebutkan dengan kalimat syariat. Dengan kata sabil jalan. Supaya mereka tetap konsisten. Dalam seluruh fase perjalanan di kehidupan ini agar dapat mengantarkan mereka kepada puncak yang dituju yaitu kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Ingat dalam dakwah ini kita mengajak manusia agar manusia masuk ke dalam sorga. Maka ingat dakwah para nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah para ambiyau rasul alaihi wasallam dan juga dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, mengingatkan mereka terus tentang sorga, dan menjelaskan kepada mereka kalau mereka tidak taat neraka. Terus dalam dakwah Dan Allah sebut banyak ayat Al-Quran tentang itu Jadi harus sering diingatkan Tentang surga Dan diingatkan kepada mereka tentang neraka Dan Allah Merangkaikan kalimat sabil Dengan dirinya Kalimat sabil jalan dengan dirinya Udu'u ila sabili Rabbika Sabili Rabbika Jadi Allah Merangkaikan kalimat sabil dengan dirinya Dengan dengan dat Allah Sabili Rabbika supaya para hamba tahu bahwa Allah lah yang telah membuatnya membuat jalan dakwah ini Allah yang buat dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat mengantarkan menuju kereduhan Allah selain dari jalan Allah tidak ada jalan yang lain, kecuali jalan yang Allah sudah buat jalan ini, itu jalan dakwah yang telah Allah perintahkan kepada para nabinya dan para rasulnya alaihi musratu wassalam bahwa para nabi dan para rasul ketika mereka diutus, mereka pertama kali mendakwakan dakwah abah Tauhid, perhatikan itu Semua Nabi dan Rasul memulai dakwah dengan ta'wah Ayat di atas Pada asalnya merupakan firman Allah Ta'ala Yang ditujukan kepada Nabi pilihannya Muhammad SAW Dalam ayat tersebut Allah merindakan nabinya untuk berdakwah Menuju jalan Rab-Nya Dan beliau S.A.W. adalah Al-Amin Yang dapat dipercaya Dan al masum -ma Yang terjaga dari dosa Sehingga tidaklah beliau meninggalkan sesuatu di antara jalan Robnya Kecuali beliau SAW telah mendakwakannya Dengan demikian kita tahu bahwa apa saja yang tidak diserukan oleh Nabi Muhammad SAW Maka itu bukanlah termasuk jalan Allah Taala. Sehingga dengan ini Dan banyak lagi yang semisalnya Kita mendapatkan petunjuk Tentang perbedaan antara Al-Haq dengan Al-Batil Petunjuk dengan kesesatan Serta antara da'i-da'i Allah dan dai dai syaitan. Perhatikan di sini. Ini saya nukil dari perkataan seorang syekh yang dia sudah berdakwah puluhan tahun. Beliau menjelaskan di sini, saya sebut dulu bahasa Arabnya baru saya bacakan lagi. Di sini dijelaskan kata beliau begini. Syekh Al-Allamah Abdul Hamid bin Badis Sorang ulama dari Al Jazeera, kutub dia, wahai ayatul Kariah itu, ia asas, dalam ta'lim doa, cara minallah, dan sambil min dalam dalam doa. In, fa in Allah ta'ala telah beri perintah kepada umat-Nya, dengan apa yang diturunkan dari Kitab-Nya dan apa yang diberikan dari wahyu Rasul-Nya, supaya mereka dapat mengubah fikirannya يلتزموا في جميع مراحل سيرهم في هذه الحياة ليفدي بهم إلى الغاية المقصودة وهي السعادة الأبدية في الحياة في الحياة الأخرى وأضفوا إلى نفسه ليعلموا أنه هو أنه هو وضعه وأنه لا شيء يوصل إلى رضوانه سواه والأية في أصلها خطاب من الله تبارك وتعالى نبيه ومستفاهه صلى الله عليه وسلم وفيها أمر الله نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه وهو الأمين المعصوم فما ترك شيئا من سبيل ربي إلا دعا إليه فعرفنا بهذا أن ما لم يدعوا إليه محمد صلى الله عليه وسلم فليس من سبيل ربي جل جلاله فاهتدينا بهذا وأمثال كثير إلى الفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال ودعاة الله ودعاة الشيطان فمن دعا إلى ما دع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة الله يدعو إلى الحق والهدى، ومن دعا إلى ما لم يدع إليه محمد صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة الشيطان يدعو إلى الباطل والضلال. فالمسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يألو جهدا في الدعوة إلى كل ما عرف من سبيل ربه، وبقيام كل واحد من المسلمين بهذه الدعوة بما استطاع Tatdhuh Sabilul Saliqin, wa yamul Ilmu biaa' عندal Muslimin, wa yahlu Sibul Albatil an Duaatia min Ayat ini pada asalnya, untuk melihat terjemahnya di halaman 621. 620, 621. Ayat ini pada asalnya merupakan firman Allah SWT yang ditujukan kepada Nabi pilihannya. Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk berdakwah menuju jalan Rabbnya. Dan beliau adalah Al-Amin yang dapat dipercaya. Dan Al-Ma'asum yang terjaga dari dosa. Sehingga tidaklah beliau meninggalkan sesuatu di antara jalan Rabnya. Kecuali beliau telah mendakwakannya. Dengan demikian kita tahu. bahwa apa saja yang tidak diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu bukanlah termasuk jalan Allah. Sehingga dengan ini. Dan banyak lagi yang semisalnya. Kita mendapatkan petunjuk. Tentang perbedaan antara kebenaran Al-Haq dengan yang batil. Petunjuk dengan kesesatan serta antara dai dai Allah dan dai dai syaitan. Jadi Syekh menamakan dengan Syekh Abdul Hamid bin Badis menamakan dengan dai dai Allah dan dai dai syaitan. Maka barang siapa yang menyeru kepada apa yang diserukan oleh Rasul Rasulullah sallam berarti ia termasuk dai dai Allah yang menyeru kepada al-haq dan hidayah. Dan barang siapa yang menyeru kepada apa yang tidak diserukan oleh Rasulullah sallam maka ia tidak maka ia termasuk dai dai syaitan yang menyeru kepada kebatilan dan kesesatan. Oleh kerana itu, seorang muslim yang mengikuti Rasulullah SAW akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk mendakwakan setiap yang dia ketahui dari jalan Arabnya. Jika setiap individu dari kalangan kaum muslimin menjalankan dakwah ini sesuai dengan kemampuannya, maka akan teranglah jalan Allah bagi orang-orang menempuhnya. Ilmu akan tersebar di kalangan kaum muslimin dan jalan-jalan kebatilan akan sepi dari da'idai syaitan. Untuk perhatikan di sini, Nabi SAW sudah menyebutkan memang, tentang akan adanya dai-dai yang sesat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu Nabi an, bersabda inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudilli. Sesungguhnya yang paling aku takutkan Sematku yaitu imam-imam yang menyesatkan. Itu da'i-da'i yang menyesatkan artinya Nabi SAW sudah mengetahui bahawa nanti akan ada imam-imam yang menyesatkan da'i-da'i yang menyesatkan itu yang paling dia khawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW bahkan Nabi juga pernah menyebutkan tentang da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam du'at du'a ala abu jahannam da'i-da'i yang ada, berada di tepi jurang jahannam yaitu mereka yang mendakwakan da'wah syirik yang mengajak manusia kepada kesyirikan yang mengajak manusia kepada bid'ah Yang mengajak manusia kepada kesesatan Ini da'i-da'i Yang dikatakan da'i-da'i syaitan Yang disebutkan oleh syik Al-Allama Abdul Hamid bin Badis Rahimahullah Jadi ingat Perkataan ini tegas Karena apa? Karena merusak agama para da'i ini Sampai disebutkan Dengan jalan-jalan syaitan Da'i-da'i syaitan, kenapa? Karena, Karena mereka merusak Merusak agama ini jadi kita harus punya kecemburuan Kepada agama Islam Bukan dibiarkan Dan kalimat ini kalimat yang ringan Dengan mengatakan demikian Karena betul mereka membawa manusia kepada kesesatan Sesat Membawa kepada kesyirikan Membawa kepada bid'ah Membawa kepada kebinasaan Dan gak menjelaskan indah-indahnya agama Islam ini Justru mereka mengajak kepada berkesesatan Maka disebutkan dengan kalimat-kalimat seperti ini Supaya orang tahu Dan yang pertama kali menyebutkan itu Rasulullah SAW Rasulullah menyebutkan demikian. Yaitu Rasulullah menyebutkan tentang imam-imam yang menyesatkan. Nabi menyebutkan. A'imatul mudirlin. Dan Nabi paling takut kepada mereka ini. Orang-orang yang menyesatkan manusia. Begitu juga tentang orang-orang yang mereka membaca Al-Quran. Tapi mereka juga menyesatkan manusia. Sampai Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad. Yang hadisnya hasan, Nabi bersabda. Aqtaru munafiqi ummati Qurrauha." Kebanyakan munafiknya umatku Para pembaca Al-Quran Para penghafal Al quran Kenapa? Mereka baca Mereka tidak terdaburkan isinya Mereka tidak gunakan, mereka tidak amalkan Tidak mengajak manusia Bila Tauhid Mereka gunakan buat dunia Maka Nabi menyebutkan Aqtalu munafik umatikur ra'uha Ya sampai di disini Kajian kita sampai Halaman 621 621 Walaupun selanjutnya, ini panjang pembahasan tentang kewajiban yang terbesar yang wajib ditembuh oleh para da'i, ustaz dan ulama adalah meniti jalannya para nabi, jalannya para rasul salam dalam berdakwah menuju kepada Allah, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jalan yang wajib ditembuh oleh para da'i, para ustaz, para kiai dan semuanya. Mereka wajib menempuh jalannya para menempuh wajib menempuh jalannya para jalannya para rasul dalam berdakwah wajib dia menempuh jalannya Nabi Muhammad SAW dalam yaitu mengajak umat ini kepada tauhid mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah mengajak mereka kepada taatan kepada Allah mengajak mereka untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan Menjauhkan segala macam bentuk bid'ah, Dan menjauhkan Perbuatan dosa dan maasiat Ya sampai di sini dulu, mudah-mudahan yang kita kaji Bermanfaat, wa alaihi wa ala alihi wa Baik, terima kasih kamu ucapkan Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan Materi bahasannya yang sangat bermanfaat Dari kitab Syar'aqidah Al-Sunnah wal-Jamaah Assalamualaikum. Untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan kami coba sapa dari penelpon yang pertama 0218236543. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya Bapak dikecilkan volume radio atau televisinya. Silakan dengan siapa dari mana, Pak? Iya. Silakan dengan siapa dari mana, Pak? Dengan Amulukman di Jakarta. Silakan, pertanyaannya Pak Bulukman. Jakarta. Uh, begini, Ustaz. Dalam rangka uh, menyampaikan atau menyebarkan ilmu itu, Ustaz. Bolehkah Ustaz, eh, apa? Sebahagian dari isi Ustaz cara akidah Al Sunnah Jama'ah ini yang ditulis oleh Ustaz, saya foto, terus saya sebarkan di media seperti Facebook atau WA, gitu. atau mungkin apa? karya tulis dari buku-buku Ustaz yang lain, Ister. Demikianlah Ustaz, maksud. Ya. Salam. Pertanyaan bah, tentang bah teri bahasan. Tidak ada ya pak ya baik. Maksudnya boleh tidak saya disampaikan sah. Oh okay nah, baik. Ya, Terima kasih pak Bulukman nah. Barakalulik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit tambak, ya. eh, tanggapan susut silakan. Iya tentang masalah eh, buku ini di fotokopi atau dibagikan boleh aja tidak ada masalah. Yang terbaik ya diberikan bukunya diberikan hadiah kepada orang-orang umpamanya diberikan hadiah kepada kiai-kiai, ustad-ustad, ajengan, kemudian juga para ulama diberikan baik buku ini, biar mereka baca. Karena juga kalau kita lihat banyak peradai juga yang tidak baca, dia menganggap bahawa dulu pernah belajar di pondok merasa cukup. Padahal tetap seorang dai tetap harus baca, nuntut ilmu wajib. Paling tidak minimal dia 4 jam. Nah diberikan buku ini Syara akidah mereka akan baca Tahu tentang akidah al-usuna jamaah Karena rata-rata kaum Muslimin yang ada di Indonesia juga Paradainya mengaku al-usuna wa jamaah Berikan buku ini hadiah Untuk mereka, manfaat Tapi kalau kita tidak sanggup untuk memberikan buku-buku ini Ya itu bisa juga ambil Sebagian, jelaskan Tapi tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirobah Isinya tidak boleh dirobah Boleh diberikan, tidak ada masalah Diambil satu bab, kemudian disampaikan Atau dibikin buletin, boleh aja. Tapi yang terbaik berikan bukunya kepada para ustadz, para dai, karena yang paling pokok itu para dai dulu, para ulama dulu, biarkan biar mereka baca buku ini agar bermanfaat buat Islam dan kaum Muslimin. Nam. Zeklaharan demikian, Pak Abu Lukman di Jakarta semoga bermanfaat. Silakan berikutnya masih dari penelpon di 021 823 6543 ya silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dari mana? Dengan Ibu Nur di ya, RT Silakan pertanyaannya Ibu Nur. Iya, nah, terima kasih. Begini Ustaz, apakah seorang laki-laki memiliki jambang yang dari telinganya Ustaz sampai ke gender apa itu boleh disisir Ustaz? Terima kasih, pengikut murahil nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz. Iya, makasih. Materinya, apa pertanyaan gak, kait, gak ada Mungkin kaitan dengan materi Kita pending materi terlebih dahulu dan Pertanyaannya Gak ada kaitan dengan materi kajian Coba saya jawab juga Berkaitan dengan masalah jenggot Jenggot ini hukumnya wajib Di dalam buku Syara'akidah Lusunawa Jama'ah Itu saya sebutkan Tentang tidak bolehnya kita menyerupai Orang-orang kafir, itu dilihat di halaman 504 Di halaman 504 di buku syarak kita alusunan wajah. Jadi seorang Muslim tidak boleh menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi seperti makan, minum dan pakaian dan juga ciri khasnya yang berkaitan dengan agama. Rasulullah SAW bersabda, Khaliful Mushrikin, Wahfirul Iha, Wahhu Syawarid, berbedalah dengan orang-orang musyrik. Hendaklah kalian pelihara jenggot dan tipiskan kumis kalian. Disuruh di sini menyalai kaum musyrikin, disuruh untuk memelihara jenggot. Jadi laki-laki itu diperintahkan untuk melihara jenggot. Dan kalau dicukur hukumnya haram. Nah, pengertian tentang jenggot ini sebagian ulama menyebutkan yaitu di bagian bawah ini aja. Sebagian juga masuk itu cambang masuk juga bagian daripada jenggot. Definisi dari lihya itu sebagian ulama menyebutkan bahwa jenggot apa cambang itu masuk. Jadi dicukur habis hukumnya haram enggak boleh. Jenggot dicukur enggak boleh hukumnya haram. Jadi disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi memelihara jenggot dan tipiskan kumis kalian. Jadi kumis itu tidak dicukur habis tidak, ditipiskan. Jadi bukan dicukur habis, ditipiskan. Dan riwayat-riwayat tentang masalah memelihara jenggot ada berapa riwayat? Ini yang riwayat <coughs> diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Ada juga riwayat, -riwayat yang lain yang Nabi menyebutkan tentang ufu. Kemudian juga di sini disebutkan wafiru, ada juga ufu lihi, disuruh panjangkan jenggot, biarkan jenggot. Ini juga ciri khas dari laki-laki dan sebagai seorang muslim harus berbeda dengan kaum musyrikin. Cukur jenggot hukumnya haram menurut seluruh imam mazhab. Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali, Zahirin yang lainnya. Jukur-jukur, Jukumihara. Nah, yang lain. Keleheran jawaban dan nasihatnya. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga. Dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian ya dengan bahasan Nusud tadi. Silakan di 0218236543. 823 -6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Bapak? Dari hamba Allah di Sumatera Barat Ustaz Silakan, Bapak Dari hamba Allah dari Sumatera Barat Ustaz Ya Silakan, Bapak ke pertanyaannya Ya, saya mau nanyakan, Ustaz. ya. Apakah pelaku-pelaku bidang itu juga merusak kita Ustaz? Ya Apakah pelaku-pelaku bidang misalnya dalam Hal menjelang Ramadan seperti ini Ustaz Banyak syirikan-syirikan terjadi seperti mereka mempercayi bahwasanya mengulang amalan oh, inilah di waktu-waktu tertentu waktu mengunjungi atau mendatangi kuburan-kuburan tertentu melakukan hal-hal beda hal-hal tertentu, iya. dan nah, itu yang itu yang pertama. Satu tambah dua kan? Mohon maaf satu saja bapak ya karena waktu yang terbatas. Ah, okay. Terima, Terima kasih, kasih bapak di Sumatera Barat. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kami persilakan. Ya tentang masalah uh, ahlul bidah, apakah mereka itu merusak? akidah juga ia merusak yang pertama kali yang rusak oleh ahlul bid'ah tentang akidah tentang tauhid yang pertama kali rusak oleh oleh pelaku bid'ah adalah tentang tauhid makanya kita harus perhatikan bahwa yang namanya ahlul bid'ah meski dia di samping <tuh> merusak ibadah-ibadah kaum muslimin juga merusak akidah yang paling pokok merusak akidah mengajak orang kepada kesyirikan <tuh> mengajak orang kepada perbuatan bedaan. Maka Nabi S.A.W. mengingatkan kaum Muslimin dalam beberapa hadisnya Nabi bersabda: S.A.W. Wa iyyaku ah, wa muhdathatil umur wa inna kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bedahulala. Jauhkan dari kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang perkara yang baru adalah bidah dan setiap bidah sesat. Nabi sudah ingatkan bahawa setiap bidah itu sesat. Saya jelaskan di sini bahawa agama Islam sudah sempurna dalam bukunya sudah sejaskan. Tidak boleh orang menambah-nambah lagi. Satu acara atau ibadah. Karena Nabi sudah lengkap, lengkap menjelaskan. Kalau dia masih menambah-nambah sesuatu. Acara-acara atau keyakinan-keyakinan atau yang lainnya. Berarti dia men mempunyai anggapan agama Islam belum sempurna. Sedangkan Allah berfirman Al-Yawma akmatulakum dinakum wa atmam tu'alikum ni'mati wa raditulakum disalamadina. Pada hari ini aku tersempurna kan bagimu agamamu. Aku tercuka ni'matku atasmu dan aku ridha bisa menjadi agamakimu. Tentang masalah kesyirikan Banyak sekali di Indonesia orang melakukan kesyirikan Tentang bid'ah banyak, tidak perlu disebutkan satu persatunya Ribuan bid'ah Cuma sekarang, bagaimana kita Mulai dakwah ini Mengajak umat kepada tauhid Itu dulu awal Jangan kita sibukkan dengan Perkara-perkara yang mereka lakukan dalam perbuatan bid'ah Capek kita tegur satu persatu Dan orang tidak bisa terima dakwah kita Kita mengatakan ini bid'ah Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah Orang tidak bisa terima Betul memang itu bida, tapi dari mana kita harus mulai dulu? Mulainya dari Tauhid. Jelaskan, berikan pengertian mereka tentang agama Islam ini, tentang indahnya agama Islam ini, tentang sempurnanya agama Islam. Jelaskan dari asas dulu. Bagaimana tentang makna la ilahilallah dan juga makna Muhammad Rasulullah. Jelaskan kepada umat. Itu dulu awal. Setelah kita jelaskan semuanya baru kita bahas satu persatu. Kalau seandainya pun mereka tanya. Kalau enggak, jelaskan dulu yang benarnya. Artinya bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Adapun kesalahan kesalahan akan mereka tinggalkan setelah kita jelaskan kepada mereka yang benarnya. Tapi kalau kita disibukkan menjelaskan kepada umat ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Gak akan ada habisnya. Tapi jelaskan dulu bagaimana yang sunnah itu yang mereka harus kerjakan. Yang asas yang belum dikerjakan dan belum diketahui oleh sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Tentang mana syahadat? Layar Allah Muhammad Rasulullah. Belum tahu mereka. Jelaskan dulu tentang Tauhid. Jelaskan juga tentang bagaimana cara wudhu yang benar. Jelaskan kepada mereka tentang cara sholat yang benar. Kalau muslimin, sholatnya belum benar. Kalau sholatnya sudah enggak benar, yang lain ikut gak gak benar? Yang lain ikut gak benar. Lain benar. Karena yang pertama dihisab pertama kali masalah apa? Sholat, kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Nah ini belum dijelaskan. Banyak juga para dai yang menjelaskan bagaimana sholat yang benar. Sholat dulu jelaskan yang benar. Nanti, di samping menjelaskan sholat, jelaskan juga, ini gak ada contohnya yang seperti ini. Tapi jelaskan dulu yang benar kepada mereka. Jadi jangan kita sebentar-bentar mengatakan, eh, ini perbuatan, ini bid'ah, ini bid'ah. Orang gak bisa terima seperti itu. Jelaskan dulu yang benarnya kepada umat dalam dakwah ini, yang hak itu. Jelaskan. Yang penyimpangnya juga dijelaskan nanti, tapi setelah dijelaskan kepada mereka. Agama Islam yang benar itu yang bagaimana, tentang mana. Tauhid yang benar bagaimana, sholat yang benar bagaimana, jelaskan. Nah ketika mereka tahu ini yang benar begini. Timbul pertanyaan. Yang selama ini saya tahu begini. Yang saya ajarkan begini yang benar. Berarti itu gak benar. Gak ada contoh dari Nabi. Jadi mereka nanti akan paham. Tapi kalau sudah awal kita sudah menghujat tentang bid'ah. Mereka gak bisa terima. Karena mereka belum paham. paham. Jelaskan kepada mereka tentang ilmu dulu. Ajarkan mereka untuk menuntut ilmu syari' Atau jelaskan tentang ilmu syari' yang sebenarnya. Enam. Baik, terima kasih Ustaz. Zaklahiran atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari beberapa penanya. Ada dua penanya Bapak uh, Heru di Bekasi, kemudian uh, hamba Allah di Jambi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz saya belum mampu untuk berdakwah secara langsung kepada keluarga ataupun uh, masyarakat di kampung kami. Akan tetapi kami hanya bisa menunjukkan media dakwah, Semisal roja ini yang berisi dakwah tauhid kepada kerabat dan tokoh agama di kampung kami. Akan tetapi sebagian dari tokoh agama melarang untuk mendengarkan dakwah tauhid dan akidah yang kami yang kami tunjukkan tersebut dengan alasan bahwasannya adanya perbedaan di dalam memahami e, di mana Allah berada. Mereka beranggapan bahwa Allah berada di atas arsy adalah merupakan kesesatan. Mohon penjelasan dan nasihat dari Ustaz, bagaimana kakiat untuk bisa memahamkan kepada mereka. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi tentang masalah dakwah kepada kaum Muslimin, tadi sudah saya jelaskan tentang dakwah tauhid dulu. Dijelaskan kepada umat ini Bahwa tauhid merupakan asas yang harus kita dakwakan kepada semua umat. Tauhid ini merupakan asas yang harus kita dakwakan kepada umat Kemudian Antum sudah berusaha untuk mengajak Masyarakat Untuk membeli buku-buku sunnah Mendengarkan radio roja Dan yang lainnya, ini manfaat gitu. Antum tidak mampu untuk berdakwah, Tapi Antum bisa mengajak orang Untuk mendengarkan eh, Radio roja, tv roja Itu bagus Buat Ini sarana dakwah. Artinya orang bisa mendengarkan tentang tauhid Mendengarkan tentang sunnah mendengarkan kepada mereka tentang bahaya syirik baik manfaat, antum dapat ganjaran, dapat pahala. Nah, ketika ada dai-dai yang menentang atau ustaz yang menentang tidak ada masalah. Dalam dakwah mesti ada tantangan, tidak mungkin enggak. Jangankan kita, para anbiya wa rusul ali musallatu wasallam berdakwah, jelas dimusuhi oleh siapa? Oleh umatnya. Dan pasti ada, mesti Allah memberikan setiap dai, setiap nabi, itu mesti ada musuhnya, pasti. Pasti. Pasti. Sekian saya sebutkan dulu ayatnya ya bahwa setiap nabi dan setiap dai itu itu mesti ada musuhnya. Bahkan Allah menyebutkan dengan kalimat setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Allah sebutkan dengan kalimat setan. Antum lihat di dalam surah Al-An'am. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiin aduwan" Syayatin al-ins wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa'a rabbuka ma fa'alu fadharkum ma yaftarun. Lahsur al-an'am ayat 12. Antum lihat. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Setiap nabi itu mesti ada musuhnya. Musuhnya dari mana? Dari setan jenis manusia dan setan dari jenis jin yang mereka membisikkan sebagaimana kepada yang lain dengan perkataan yang indah untuk menipu manusia. Di antara mereka ini, di antara setan jenis jin, setan jenis manusia ini yang menolak dakwah yang hak ini, saling membisik, saling bersatu mereka, saling membantu dengan kalimat-kalimat yang indah yang menipu manusia. Kalau seandainya Allah kehendaki, mereka enggak akan kerjakan itu. Tapi biarkanlah mereka kata Allah dengan apa yang mereka mengada-ada. Kalau biarkan mereka jadi tetap akan ada, ada musuh, tetap ada. Tidak mungkin tidak ada dalam dakwah. Jadi antem, ketika Anda berdakwah, ada orang-orang atau kiai-kiai, atau ustaz atau da'i yang memusuhi, wajar. Itulah dakwah. Tapi bukan berarti kita diam, terus kita berdakwah. Tidak boleh kita berhenti dalam dakwah. Harus terus dakwah. Yang mereka kendaki matinya dakwahin, dakwah tauhid, wuhid. akan mati, tetap Allah akan semurnakan dakwah ini. Mungkin tempatnya dihancurkan. Apakah pondoknya atau masjidnya tapi dakwah enggak bisa dianjurkan. Dakwah ini tetap berjalan selama di langit dan bumi. Mengapa tetap berdakwah? Dan tentang masalah disebutkan bahawa di antara mereka tidak setuju bahawa Allah di atas langit. Antum lihat di poin ke-12. Poin ke-12 dari buku ini. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat ulu ketinggian dari Allah. Kalau mereka dai-dai dan ustaz-ustaz kiai mengaku Ahlussunnah bahwa Ahlussunnah menetapkan sifat ulu bagi Allah. Yang pertama kali menetapkan demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan asalat Al-Quran Allah berfirman Amin tu manfis sana ma ayahsibah bikkumul arda faida hiat faida hiat amur sudah merasa amankan kalian bahwa Allah yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba berkuncang Allah berfirman Ya kafu na rabba umi fauki moye falun nama mereka takut kepada Allah yang berkuasa di atas mereka dalam maksud apa yang perintahkan kepada mereka Allah berfirman Sabes ma rabikalala sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi Ketika kita sujud, Subhanallah al, Bial, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada seorang budak, Aynallah di mana Allah? Kalat fith sama, Allah di atas langit. Kalat mana? Siapa aku? Kalat antara Rasulullah, engkau Rasulullah. Kalat aatik hafaiinna mukminah. Merdekakan dia kerana dia seorang mukmin, seorang mukmina. Tu melihat di halaman 198 di buku ini, buku Syarah Akidah Al Sunnah Wal wa Jamaah. Jadi kita jelaskan bahawa Allah berada di atas langit. Yang mengatakan demikian siapa Allah dalam Al Quran. Yang mengatakan Allah di atas langit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita ingkari firman Allah dan ratusan ayat menyebutkan Allah di atas langit ratusan ayat. Dan apa beratnya mereka untuk menerima ini? Kewajiban seorang muslim taslim samaeena walatuna. Kenapa? Apa beratnya mereka sampai di antara mereka mengingkari tentang Allah di atas langit? Apa beratnya mereka untuk menerima bahawa Allah di atas langit? Kalau mereka mengatakan Allah di mana-mana, Allah di hati. Mereka mengingkari Qur'an. Mengingkari sunnah. Dan juga dengan ada di mana-mana. Menunjukkan bahawa Allah ada di tempat yang bersih, tempat yang kotor. Tidak boleh. Allah mahasuci. Dan ini. Mengingkari seperti ini. Termasuk kekufuran. Makanya kita. Yang penting bagi kita mendakwakan. Kalau mereka mau terima. Alhamdulillah tidak terima. Tidak ada masalah dalam dakwah. Tapi kita usahakan dengan cara yang baik mendakwakan mereka. Enam. Terima kasih Ustaz Zaklahiran atas jawaban dan nasihatnya. Demikian dua penanya yang terkait dari pesan singkat yang kami bacakan. Silakan untuk kesempatan uh, yang berikutnya kami coba sapa kembali dari ponsel Fon di 0218236543. Silakan. Silakan untuk Anda yang bertanya di 0218236543 dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang sudah disampaikan. Ya, silakan. Nah, baik masih terputus. Kami angkat ustadz pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kami sebagai awam ingin mengetahui bagaimanakah ciri-ciri untuk uh, mengetahui dan mengenal mana dai yang di atas sunnah dan mana dai yang tidak di atas sunnah. Terima kasih Ustaz, jazakul haram Terima kasih Ustaz, jazakul haram ya. Tentang Dai yang berjalan di atas sunnah Dan da'i yang tidak berjalan di sunnah Itu bisa dilihat Dari yang pertama Tentang akidahnya, yang paling pokok Tentang akidahnya, tentang i'tiqat Tentang keyakinan dia Seperti tadi keyakinan ee, Allah berada di atas langit Keyakinan tentang akidah Yang itu harus yang pokok tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Tentang Tauhid Al-Rububiyah. Tentang Tauhid Asma'ul Sifat. Itu yang paling pokok dulu. Itu keyakinan dia bagaimana. Kemudian yang kedua bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia berpegang tidak kepada sunnah Nabi SAW. Al-Fahmis Salaf. Jadi Al-Quran Was Sunnah al-Fahmis Salaf. Itu dulu kita harus lihat. Kemudian yang ketiga bagaimana dia menyampaikan dakwahnya. Kita lihat dalam menyampaikan dakwahnya kan kelihatan. Kan orang itu kita bisa tahu dari penyampaian dakwah dia. Dari apa yang diomongkan, yang didakwakan, dan juga diperbuat oleh dia kelihatan. Bahwa orang ini di atas sunnah dengan tidak kelihatan dari apa yang disampaikan. Kalau dia menyampaikannya, mengajak orang kepada syirik, mengingkari sifat-sifat Allah, jelas bukan da'i sunnah. Ini da'i bida. Atau dia mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat, jelas bukan dai da'i sunnah. Jadi kelihatan ciri-cirinya. Dan saya sebutkan juga di dalam buku Mulia dengan Masalaf itu ada ciri-ciri dai yang betul-betul di atas Sunnah dan dai dai Hizbi itu ada poinnya ada berapa poin yang saya jelaskan itu di antara pokoknya tadi itu yang pokok dia berpegang teguh pada Quran Sunnah Al-Fahmisalaf dan juga nanti akan ada di akhir buku ini ini ada penjelasan di akhir buku ini saya jelaskan untuk mengetahui orang itu di atas Sunnah dan tidak di akhir di poin terakhir dari syarak akidah lusunawajamah saya sebutkan di sini, yaitu dia harus betul-betul akidahnya selamat. Di sini salamatul mu'ataqat syarat dan kaidah dalam berdakwah di poin terakhir di poin ke 84, itu dai itu harus punya tiga syarat dalam berdakwah. Yang pertama salamatul mu'ataqat, selamat tentang ehyatnya, takotnya dia, keyakinannya, yaitu tentang tahu terobosia uluhiyah semua sifat. Dan semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman Ini selamat dia Berarti dia betul-betul e, Harus belajar ini Tentang akidah yang benar Dan dia menyampaikan juga dengan benar Yang kedua Salamatul manhaj Yaitu memahami Quran Sunnah Sesuai dengan masalah soleh Mengikuti prinsip dan kaedah Yang katakan oleh ulama salaf Jadi manhaj ini benar Jadi ada orang yang akidahnya benar Tapi manhajnya enggak benar Dianjurkan orang untuk ikut dalam politik, ikut ini, ikut ini. Ini berarti manhajnya nggak benar ini orang ini. salah, tapi manhajnya nggak benar. Yang ketiga, salamatul amal. Beramal dengan benar. Jadi seorang yang berdakwah mengajak umat berislam yang benar, maka ia harus beramal dengan benar, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan itibar mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tidak mengadakan bid'ah, baik ya perbuatan ataupun perkataan. Ini tentang Eh, syarat seorang menjadi dai dai sunnah atau dai halus sunnah dan dai salaf ada pun yang selain itu yang pertentangan ya bukan dai salaf enam yang lainnya baik terima kasih Ustaz saya kelahiran atas jawaban dan nasihatnya silakan kami berikan kesempatan dan eh, untuk penelpon kembali di 0218236543 bagi anda yang akan bertanya di eh, beberapa menit ke depan untuk pertemuan kita silakan Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya disampaikan. Dari Filiana di Situbondo. Silakan. Uh, ini Ustaz, ada seorang kiai sebelum meninggal itu berwasiat seperti ini. Aku dikuburkanlah aku di ini di tempat uh, uh, di tempat pondok pesantren. Biar aku nanti bisa melihatnya kalau ada santri-santriku me mengaji gitu katanya Ustaz. Apakah uh, seorang kia yang seperti ini Apa dinamakan syirik atau bid'ah Ustaz Mohon penjelasan Ustaz Syukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Silakan. Tentang masalah Wasiat Itu dilihat wasiatnya Sesuai dengan sunnah atau tidak Ada wasiat yang benar Ada wasiat yang tidak benar Ketika wasiatnya tidak benar Isinya Tidak boleh dilaksanakan Kalau ada seorang berwasiat Kalau saya meninggal Kuburkan di dalam masjid Ini wasiatnya tidak benar Tidak boleh dikuburkan di dalam masjid Tidak boleh Kalau mengatakan kan Nabi SAW dikuburkan dalam masjid Tidak dalam masjid Nabi dikuburkan di rumah Aisyah Dan dulu belum masuk dalam masjid Kemudian perluasan-perluasan masuk dalam masjid Jadi, Kalau dia wasiat demikian tidak boleh Kemudian yang kedua, ketika dia wasiat bawa dikuburkan di pondok, pondok itu bukan kuburan. Pondok lembaga pendidikan. Kalau kuburan dia kuburkan di pemakaman kaum Muslimin. Orang dikuburkan di rumah aja wasiat nggak boleh. Khusus untuk Nabi aja sahaja, Abu Bakar dan Umar. Yang lain nggak boleh, nggak boleh orang dikuburkan di rumah. Sebab Nabi bersabda, لَتَجَالُ بُيُتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ لَذِتُّكْرَوْفِهِ Surat al-Baqarah. Jangan kau menjadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah al-Baqarah. Jadi tidak boleh menjadikan rumah seperti kuburan. Pemakaman tidak boleh. Yang ketiga tadi disebutkan tentang masalah dia dikuburkan di pondok. Ini juga tidak boleh. Kuburkan tetap pemakaman kaum muslimin. Maka dalam Islam itu ada pemakaman kaum muslimin. Ada pemakaman kafirin dalam Islam. Seperti di Madinah yang ada baki. Orang muslimin semua dikuburkan di baki. Dan orang kafir tidak boleh masuk Madinah. Kemaka pun tidak boleh. Tidak ada kuburan untuk mereka. ada. Jadi kalau oh, tentang masalah dimakamkan di pondok, ini adalah pendidikan. Kalau dia mengatakan bahawa dengan dimakamkan di situ, dia akan dengar orang. Dia akan lihat murid-muridnya. Ini tidak benar. Karena orang yang sudah meninggal, tidak tahu apa-apa. Karena dia berada di alam, berzak. Tidak tahu dia orang yang hidup. Jangankan ki itu hatta imam Syafi'i hatta nabi Muhammad enggak tahu tentang apa yang terjadi dari umat ini dia yang tahu jadi kalau orang mempunyai i'tiqad keyakinan yang demikian keyakinan yang batil keyakinan yang sesat siapa aja yang punya keyakinan apakah dia seorang ustaz, seorang dai seorang Kau punya apa i'tiqadnya enggak enggak benar kenapa karena bertentangan dengan syariat kerana orang yang sudah meninggal itu berada di alam berzah, dia tak tahu tentang apa yang terjadi di muka bumi ini tak ada. Tak tahu tentang keluarganya, tak tahu tentang anaknya, tak tahu tentang orang tuanya. Kalau dia meninggal, tak tahu sama sekali. Sama sekali tidak tahu. Bahkan kita juga mendengarkan sesuatu dia tak dengar. Sampai Nabi, sampai Allah berfirman, wamaan tabi musmiin manfil qur. Engkau tak bisa memperdengarkan orang yang ada di kubur. Tak bisa. Kalau kita disuruh mengucapkan salam, dia mengucapkan salam Tapi dia gak tahu tentang Siapa yang datang, siapa yang mendoakan Gak ada yang tahu Ini keyakinan yang batil Kalau dia mengatakan bahwa ada orang mati Dia mengetahui tentang orang yang hidup ini batil Gak ada yang tahu Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji ini Kita bertambah ilmu kita Bertambah juga ketatan kita kepada Allah Bertambah rasa takut kita kepada Allah dan mudah-mudahan kita sebagai taulib berilmu yang bisa mengamalkan ilmu ini dengan ikhlas dan etiba dan juga bisa mendakwakan kepada keluarga kita. Karena pokok dalam dakwah itu kita harus jaga keluarga kita lebih dahulu sebelum kita dakwakan umat. Sebab Allah berfirman: Ya iwaladina aamanu ku anfusakum wa halikum naurwa ya allahumma jaga diri kamu keluarga kamu dah binaraka. Itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana bihamdik asyhadu an ilaha anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh